اولائی که دنگا خلکو فی دولال امبائیدو ورنو لوسی دی پا گمراحی که داسی گمراحی چه لری دا دا حق لا ومار سلنا منگنی دا لگلی میر رسولین یو پیغمبر لرا الا بلسان قومی هی مگر منگنی دا لگلی اغا پیغمبر پا جب دخبل قوم دا سلنا لیوبائینا لهم لده دا پارا چه دا دا گا پیغمبر بیان کی دا اللہ خلقو تا فبل الله ف بلارري کو الله منشا او چاله چې غی بلارري کولو هی او هداهت کرد الله من اغ چاته یشا او چې و اللَّهُ اللَّهُ غی اللهغبر پ خپله جه اولیږې د قم پهجربهغ بایان کوې خلکو ته د دغې نهرو د الله خواښ ده چاله دیمان توفیق غور کې او سوک دیمان دواړی وهلله عزیز الحقيم دغا اللہ زور وردیو حکمت والا ذات تے ولقدار سلنا موسیٰ یقین اندر علی گلو من موسیٰ علیہ السلام بے آیاتینا خپلو موجزو اور تمیویلیو ان آخرج دا جتو باسا قومکا خپل قومو من الظلماتی دا غت یرود و کفر شرکنا کم پلے باسا الان نورو اگر ارناد ایمان او چیو باسی انو سبو ورطوائی او یاد کت دیتا بی الله اللہ اگر وزید الله ایام جبا دا یوم دا یوم وقت او روزی تا وی مرات تینا دل تا سیدی اے سلام دی اخبال قوم تا وائی چه محکی اللہ اخبال پی غمبران تیر شو قومونو کرا لی گلیو نو آگئیو ور تا بیانونا کریو نو چه چا انکارو کو نو اللہ پی عذاب راوستو الایام اللہ مطلب دارے چه دغه خلق قوم ته د ترشو قومون عذابون ذکر کا او دې مطلب دارے د ایام اللہ نا چه په دغه زمانہ کې کمو خل کو د خپل پیغمبر خبره او منلا او هغه په روان شو لو الله ولا دنیا نیامتونه او د اخرت ورکلو لو د خپل قوم ته دغه مو او لدی لپاره چې نسیت قبول کی ایام اللہ مطلب سو لتهر شو قومونو عذابونه او دتهر شو قومونو نجات او خوشاله موجوده قوم ته ذکر کول د دې لپاره چې دې په پلوه اخلي نو دې ته ايام الله الا في سالكا يقيل الفديك لايات الخامخه دير دلائل دي او چال لكل صبارن هر هغه کس لره چډير صبر کول کې شکور دير شکر يस्तुل کې واس قال موسى قال جوي موسى عليه السلام لقوم يقل یاد کې نعمت الله نعمت الله عليكم چې پتاشي کړل دي اذ انجاكم هغه نعمت کوم دي کمو اخې چې اخلاصې درکتا واستا بل الف فرعون ده فرعون یانونا يسوبونكم فرعون یانو برسولتا استا سو العذاب بعد عذاب بعد عذاب ویثبیحونا حلالو البا فرعونیانو ابنا اکم ستاسو زامن ویستحیونا او غیب جوندائی پریخو دی لیسا اکم ستاسو بجائی اولونا وفی زالکم او پدیکی بلا اون احسان دی من ربکم دطرف درف ستاسونا عزویم لوی دائن عاماتی ورطاللہ ذکر کرو موسیٰ علیہ ذکر کرو ندید پارا چیز دا قوم نکفر شرک تیارون روزی ع رَبُّكُمْ نه ر کوم کم وقع چې حکم و کستااربه لا ان شکارم قاس زما شوقروبسو لا عزیدن لكمم خاامقا ز بسېواکوم تااسرق پهيامتونه ولا کفرت او کاس کاروکوو ان عذابيله شدديدو ان تجفروا ک تاسو کفر کوي انتم تاسو ومن اواغسو په الارضی چې په دې سمته کې دي جميعا ټول لووره د الله اس نقصان نشته فإِنَّ اللَّهَ يَقِينًا اللَّهُ لَغَنِيُّ الْخَامِقَا بِفَرْوَادِ چاته اجت نشته حمید و سائل شه بده سور ابراهيم اتم نمبر آیات خلاص شو اوس هغه واقعات ذکر کړي اتول په علم علم سره ذکر کړي أَلَمْ يَأْتِكُمْ أَنْذَرَاكَ لِتَأْذَا اسْتَ نَبَأُ الَّذِينَ خَبُرُوا دَاخِلُكُمْ بِالْقَبْلِكُمْ جِثَاسٌ لَمْ يُحَكُّوا أَرَسُولُ قَوْمٍ لوحل. قم دنو نو السلام و عادل او عادیان قم د هود السلام و صمود او صمودیان قم د صالح علی السلام والذین و, و خلقو من بعدهم کدا دایل پاسو لا يعلمهم نفی جن یا غیر الله سواد الله لنا جاءتهم رسلهم راغل دیت پیغمبران د دی بالبیلاته پهکارو دلائلو فردو لو واپس کړه دی خلکو ائیدیه هم لاسونه خپل فی افواهم پخلو د پیغمبرانو کې چای وه حق خبر کولا ردا قومونه زوره دا قومون ردا انبیاء پخلو به لاسونه کې خود المنتبه بیانوي دیمه معنا ما فردو واپس راغای ائیدیه هم خپل لاسونه فی افواهم خپل خلوکی لا پاره د غصه نور بل بل ورته ان اخبر لاس پر اخبر اخبر اخبر خلی کی کی خوداو چک پر پی لگاؤ چی پیغمبر بانی و واس رسی نا نو دیر خوصا وقالو اوغي إ قفرنا یقن من خون کار کو بما داغ ممسنا اور سلتون ک تاسوه لگشيي به داغي پهو وإنا يقن المنگ ل في ش خاامخ پهشرکیيو مما داغ ممسنا ت د او لا کې تاسوبل اپ غم برو من له إ داغې منلوته مريبه پاخ پشد قالت رسلهم او وبي او وبي پیغمبرانو د دې اف بالله شک کل اېدا الله په یوالي کې استاسو شک ته دا چې الله فاتر السماوات والارض چاغه ته دا کول کې دا سپانو له دمر کو دي او اللہ سکئی یدعوکم را بلی اللہ تاسو لرا صلاح لی آفر لکم ادید پارا چه سو من زنوبکم گناہ نستاسو وی آخرکم او رستو کی تاسو لرا الہ اجل اغلی تیتا موساما چی دا غینم که خودل د دے پہلم دا اللہ که تاکلی شوی دا قالو اوی اگئی ان انتم نیجی تاسو ای پیغمبرانو الا بشر مگر بنیانی ای مثلو لا زمان گونتا که نو استاسو قبر منو لا اعتراض دا پخوانو دی منگ زکی ایمان نرائو چې بنیانی ای توری دونا تاسو غوالی ای پیغمبرانو انتا سود دونا منکو استاسو منگ لرا دسنا عمال لاغچانا کانا یابدو چی او بندگی بکولا آباؤنا زمان مشرانو تاسو موږ د پلان ریکه د دین نه اړوي تاسو عز... ها فتو لا را را لیم من تاسو سلطالم مبين او د دلیل خرابنده قالت لهم رسلهم او به غيتا پیغمبرانو دا غي لړم بای اعتراض جواب ان نحن د یوم الا بشر المغرب یان یو تاسو بیاں بیسوکم تاسو غن تکیو تاسو پشان بیاں ولكن الله لكن الله يمنو احسان کوي على ما يشاء او پچا چو واري من عبادي دخپل بندگان ولا بس په منګه احسان کړې ونګ پیغمبران کړي وما كان لنا انشتمغلرا ان نقيكم ده بل خبر يقيسو فاتونا بسلطان وما كان لنا ذي ملاسيم مغرا مَنْ انئتيكم جلاله وانتاستا بسلطان المعجزا الا باذن الله مگر کراړو یلو د الله په اجازه تو اوجزي زمغه اختیار کې نشته وعلى الله اخاس په الله فليتوكل المؤمنون زان دي اوسهاري مؤمنانو وما لنا سشي ودي منلا الله لا توكل اج من بزان نسپارو على الله تعالی وقد هدانا ويقينا اغخذ دليل من تا سبولنا لار زمان د ژوند ته رولو ولا نسپير الله او خامخا من بسبر کو على ما پاغ تکلیفنو عذيتو لنا چتا سرار سوی من تا تم بلانټینګو خا هر زمانه کې د مخالف د طرف نه تکالیفي نو چې پیغمبر ورته صبر کینو ماتابم کو وَعَلَى الله خاصپ الله ف تود کلیلتوکیون ځان د اسپاریا غ خلک چې سپارون کې د ځو لرال وقاله الذي نه کفرو او بهغ خلکو چې کافررو چاتهبویل لس ل ررس خپلو پې غمبررو ته سب ورتهوي مقام من ب باسو سنا من ارنا د خپلو تن نه زمکه دنا فرمانو دخه دونو بردج دا خبری کئی اولت اعود النا یا بتاس و رازی فی ملتنا زمن دن تا عود مانا منگا کری وخا پنهما پارا کئی شویب علیہ السلام تا اوخ پلقوم دا خبره کری وان و عود دیتا ولی چې چی مخی تا ناروا کئی بیا شروع کئی لا انبياء كفر شرك نه دکړه ها ندل تمانا منسوخا او لا تعودنا یا وتا سرع زي في ملتنا زمند دين د كفر او شرك تا فاوح اليهم وحفس وحي وكا غ تا پې غمبررانوته ربم ر دد سو ل نو لکنلهوا نه تبا کو دزاالمانه وله نکنن لم او خا مخ منب تاسو الأارده پهزمکه کې ب بعدې هم زالی دا خبره لیمان دا اغا چه دا پاره دا خواف مقامی چه اغا یریگی زماد پیش آئی نا دا یه اره چیزو اللہ تا مخامخ کیگم و خواف و ایدو او اغا یریگی زماد عذاب طلب ده پیس علیو کو و خوابا کنلو جببارین او توانیده هریو زورور عنیده و زدی می ورائی مخید دیتا جهنم دوزاخته ویسقاو بکول بشی میسکول بشی پدی می ما این دا غوبونا سو دیدیم چی آغا بوینی زیوی و نو نوی یا تجرعوهو نو نو دا مجرمان و توزخیان بگوٹی اغیل را تجرعو گوٹلو تاوی و لا یکا دون از دین دا چی دا دو زخیب تیر کیا گا وینو زول را و یا تیه ارازی بدی دو زخیانو تا مرگو اسباب دا مرگو مل کل مکان طرف او سائنا و ما هو بمیتن او نبای دمریدون کې و من ورائی او سیوا د دینا مخید دینا عذاب قلی عذاب پیر دی مسال لذین بسال لا خلقو و دنیا کې کفر شرک گئی پیسې ٹکی لگئی مسال اللہ دینا مثال د خرچی دا خالکو کفر و چی کافران دی بے او انکار کئی دا اللہ دے یو والی مثال دا گئی نا اعمالو مثال د کارون دا دائی دا دا دا کم کارونه د دا کفر شرکو نا نا برباد دی چه ده کفر شرک پاکی ده که غلامان ازاده ای او دارنگی جمعتونه جوڑه ای دارنگی خیراتونه ورکه ای ده ثواب کارونا آمال هم آمالونه ده دهی کرامادن دی اشتاد داد چه سخت والوزی بیهی پده ایری ار ریخ و فی یوم العاصفین فاغرواز سخته که لجی سیلاه پویرار اوالو زینو صفات دي شي ايشي نه لا يقدرون غي واسن لري مما په ه سلولو ده ثواب او ده دا بدلې داږي کسبو چې دا دیسه کړی دي دی. على شئیل تمامو لشي اس ثواب نشته ذالک دا هو الضلال البعيد دا ګمړی دا چې د حق نه لري دا بل علم علم ترا ایت لګوره ان الله يقن الله خلق السماواتی اگر پیدا کری اسمانونا والارض وازمکا سلوی بالحق دا پاردحکار کولو دا توحیدو این یشق کوغواری یزحب کم تاسوب امرکی و یعطیب خلقین جدیدو اورا بولی اللہ پیدا اشنوی وما ذالکا نده داکار علاللہ اللہ تا بی عزیز و گرانو الگ دنیا کی دو قسم خلق تید یو آغا خلق ده چې ده کفر او ده شرک لیداری کئی ابا لگا آغا خلق ده چه, چه ده آغای پا خبره لبیک حاضر امجی چه تصوائی غبکو ما نو دا مکالماء دا مخی صورتونو که ام تیرشوی عدل تاو ما وبرزو پرداغوشی دا, دا خلق لله الله تا جمیع انتو دا فقالت ضعفاؤ وی با خلق چې کمزوری دي پا اقل او پا مال کمزور خلق بل رواني. الذينا به پهباره دا خلکوو کې اس تکبرو چېغ لوي کې ده اوقل سره ډیر دی ماللو سره ډیر دی عله سره د دنیانیم ډیر دی د د لا ګمزوری خلک تاببی تسويله کونا یاقیلومن په دنیا کې ل کوستاسو دپاره طب تابی تاسو ب چې سې منغب کولو ف انت آ تاسو مغونونه لري کوون کې ا زمن نه من عذاب الله د عذاب دلهله منشي ان سشي راشي نه اوسمن خلاص کوئ؟ قالوا او بوویدا مشران اولی ډران لوهدان الله کچره هدایت کړه او مونږ تعالی دا دینا کوم او خامخا مونږ به تاسو هدایت کړه په دنیا کې مونږ په خپل نه پوی درو سوا علینا برابر د کوم اجزنا ک فریاد کوم ان صبرنا یا صبر کو دوزخ کې مالنا ممحیسو لشته مونږ لاره زاید اخلاصي یعنی لشته مونږ لاره اخلاصه وقال الشیطان اله کدا خو انسانان لے درالو شیطان هم دا لبا کړو لکه کفر شک لی ډری کړو لدته وخ خلق راجه ماشي وقال الشيطان بو شیطان لما قضي الامر هر کله چی پېسله شي کار ان الله یقینا الله وعدكم لو اسکله عذرا وعد الحق له پر احتیا چا پما ایمان را له زماب پیغمبرانو دنیا اخرت کې بني جاتي ووعدتكم ا شیطان والے خلکو تو وای چې ما د سره بلوس نه کړو فا اخلافتکم انه ما خلافو کو ستا سدلوز ما ویلو چې یلکه جنت دوزخ نيشته عذاب اخلازو ما واه دا وريده نو ما د خپل خبرې خلافو کو وا ما کان ليا او نيوز ما د पारा علیکم بتا زبانه بن سلطان السزور یاس دلیل او حجت إلا بغداد خبردا ان دعوتكم جماعات شرابللي وای هغه غمرهای کو فرشتہ فاستجبتم تاسو قبولوالیو کو لی زما ده خبرو فلا تلوموني تاسو بملامه توایما م ملامه کوایما لره په دوزاخ کې ولوذو ملامت کل الف سکو فلزاننا دے پلا خیال کري پکو تب غريو کس دے کنا ما انا به مشرککم زنی ما استع فریاد قبل ان کے وما انتم deity تاسو به مشرکیا خلاص ان کی مالرا فریاد قبل کو کی زمانہ الی کفرتو یقینا ما اخ انکار کڑے دے بما داغنا اشرقتمونی ستاسو زح صدر کڑے اند اللہ سرا من قبل پوخا دنیا کے زیس زمانہ یا زو شریک کړو او یا زمہ پوینا نور شریکان کړیو الله تعالی ننمما الا الظالمین شیطان به وای یقینا صالحان لهمصاب الیم او غیرا ده عذاب در نه کو یاد الله خدای کو لے الا الظالمین یقینا صالحان لهم دیره عذاب الیم عذاب در نه اخته لا تقویف و یروا دا اس بشارت و زیر ده و ادخل اللذینا ننبا با سلشی آقا خلق آمانوچی ایمان راورده و آمین صالحاتی او ای کارولا کئی موافق دا سنلتا کم پا لبا ننبا سلشی و جنلاتی البا غلو تا تجریجی بای بایی گبا من تحتها لانده دا غلو دا غینا الانارو سلور قسمه ولی خالدین فیا جنتیان با میشی پا جنتو لکی او دا چیزی جنتو ن غوسیبتای الله جنۃ الرتال باذن ربهم بتوفیق در خپل چې الله دے تحیۃ او سلام د دوی پیشکشي ری دیبا یو بل سرا فی جنۃ الکی سلام والسلام درم لم لم ترا ایت لغوری دايفا در الله سره بیان کړی دی الله مثلا مثال کلمۃ طیبہ د کلمی پاک د توحید کلمی مثال سره دی وے کاشعاراتین طیباتین فشار دا غوړي پاکي بارات له کجورونه د حق کجورونه دنګوندا جړې مزبوط دي تلې مزبوطه ده اړېرې فائدې ورکې د میو په لحاظ د لړګي په لحاظ د کلمې د توحید او د دین اسلام مثال الله کجورې سره ورکې پسکه اصله مونږ د ک دغه وله ثابتون کلا کو مزبوطته انو دارنگی توحیدون کلکو مضبوط تی و فرغوحال او سانگی داغوونی پس سماعی طرف داسمان تا دی نو دا ایمان دا وجه نچه کم منزونا روجه حجونا زکاتو نکای انو دا دا ایمان پا وجه کیگی انو داسمان طرف تا اللہ قبلی تو اتی ورکی اکولاق پلی میوی حیق اللحین پا ارواق کی ارواق کی ورکی مانا دا دی میوخ را بیگی ندیمان چې کبي ميوي ديار وختي وتا ته د دنيا او د اخرت फायदा درکاي به اذن رب اپ اجازه تخبل رب و يضرب الله الامثال ابي يله مثالنا للناس ده پاره ده پوه کوړو د خالقو لعلهم يتذكرون د پاره چې د دې دينه نسيه تو او ایمان داسي مضبوطه ونه ده फायदा را ونه ده قبول کوي خان اهل ایمان په مخالفت کې شي کفر ده و شرک ده و مثلو کلمتین او مثال ده دا خبری ده سی خبری خبیصتین چه بیکار او پلیت ده کشا جراتین نه ده کفر شرک مثال کشا جراتین پشان دا غونی ده خبیصتین چه بیکار او پلیت ده او جو تو سادتو تو کولو لی شیده سرخونه کری شیده من فوق الارد ده پاس ده زمکی اغیطه سوی اصلوها جری و مونده کلک و مزبوط تی او ده مثال سره مل اجت و سات زرغن کری شوی دا مل فوق الارد ده پاس ده زمکی سمت لب زمکه که جری ماری نشتی مالها نشت دیل را مل قرار ستی کاؤ لدیوونی نسمت لب دوی ترخیم دوانا پیجا نی اچه جی پس مکه خورا دا نہ دو کفر شرک کار دا اے جڑا بہ خوریگی کہ قوت و طاقت نشتے. نشتے. نشتے. جاری ندی او طاقت نہیں تے لنڈا نہیں تے تنائی نہیں تے جڑ نہیں دی مضبوطی آ میوے ترخرا کسیلے پریشانو بوکے یستی لو کفر شرک مثال رسم رواج مثال بدعت دخ کا شعر اے الہ کا ٹھیکاو ولے نشتے او کلق بیان دیو کہ بس تول بالو تھی آیا مراد ده ده اونی نه مراغونی ده مراغونی پیچه نی از غیدار بوته نی پس مکه خوریگی دور دور دانی که ده دا کرکن هون تا ترخی اده اخلا که ده سارو ده مالش تا پار ده زمیدار و تخی مراغونی پوی گئی نا ده کفر مشا مثال ده ده اونی ده خوا اده توحید و ده ایمان مثال د کجوری ده مضبوطا فایدارا اکلا که سیلای ملای پیس نشی یا ثبت اللہ اللذین کلکی اللہ اغا خلق آمنوچی ایمان راورده بالقولی ثابتی او کلکی پاغوینا مضبوطی دونکی بانده کم زی کلکی فی الحیاتی الدنیا فجوند دنیا کی ام مواحد دلائل و سرعی بینات او شرکیات ور تسنیشی ویلے رسم رواج ور تسنیشی د قرآن او سنت دلائل و سرعی وفی الاخرت او مضبوطی الله د مومن لرہا فصباب د کلمې کلاکی او توحید والا فل اخرته پا اخرات کې د مماله مفسرین د اخرت سکي خبر خبر خبر کې الله کلاکې سې جوابونه مؤمن ور کوي ربو کا من دیو کا من نبیو کا ما تقولو في حق هذا الرجل فلکلکلک جوابونه ور کوي ها ردی آیاتنا د قبر عذاب مفسرین ثابتې او دارنګ حدیث کې عمره غليږي و فِي الْآخِرَةِ مَأْنَا فَقَبَر فدې دې پوي کې وي وي ضلل الله خطاکي الله الظالمين الكافرون المشركان المنافقان پس کې هم په دنیا کې هم په آخرت کې هم په قبر کې وي فعل الله کي الله ما يشاء سجواري بیا وي علم علم تره آيتن وګوره ال الذين خلقتا بدلو چې غي بدل الله نعمت الله چه قرآن و سنت او توحید و ایمان ده کفران پا کفر سرا و احلو قومهم ان الباسل ده اغیق پا القوم دار البواری کور ده علاکت تا چه دو زاخت تا یسلو نها ده بورنوزی اغیت و بئسل قرار ابد ده ٹکاو چه دو زاخت تا الکده اللہ نیامت پا سب دل کرده و جعل کفران و جعلول اللہ دیجو کردی اللہ لرا اندادند اللہ برابر الله صوری دیوی دیو موری الله پر زول پوویګینو دی غ خپل معبود او حاجت روا باندې عاقیده ساتي چې دهم کول شي ليضل الله د دې لپاره ليذلو د دې چې ديبی لاري کې خلکو لرا عن سبيله دلارده الله لچ توحيد قلت ور توایا تمت او ما دې واک لپ دنیا کې فاين ماصيرا کوم يقينن غر زيدل استاسو الى النار او اووایا ل بادي زما بندېګوته او الذي نه آموغ بندېګالو تجیمانې را وړ دی یو ې سولاته چې و کېغ موز ده ون في کو چې خرچ کې او خلت کې منما دغمال نه رقناون کې من ورتهورګړ د سررن په بټا حالیت نو پخکاره قبلې ان کیا. مخ کی دراتلو یو دا داسر وزن لا بيع في چپای کی بخر سول نیچ گټه پکیو کی ولا خلال او نه وی پای کی دوستانه ها د ایمان دوستانه کی دنیا کې چا سره کړی adamut taqwa araga ba faida rasei nori dostani pay ki faide nor ke ida ko farish dostana الله الذي الله غذات دلائل عقلي حلق السماوات جاءت راكري اسمان الاول ارض او غته داکري اسمک وان سلاغرا وري من السماء دبرنا ما الباران فاخرجوا باسي به قد غباران من السمارات مي س قل لکوم دپاره دقولو ستاسو وسهخره لکوم او په کار کې لګولی د ستاسو دپاره الفک کشت تجری چې بږ في روان دا في البحې په دراب کې د امری ہی خو روان دا کشت په حکم نه الله وسهخره لکوم لار په کار کې لګلی ستاسو دپاره الله سندونه لډ په دیواې دا کليدي وسهخره لکوم الله ذاتي هرور ته تابع کېږي کوم په لبيه په لبيه واصخرت لموشانسه اپکار کې لګوني دي الله ستاسو د پلارن وره وال قمر اس پمای دا ایبای نو پداسه حال کې چې یوبل فسیر واندی نر خپل کارو کې رده پټشي بل وطن کې ښکار شي انور پسې اس پمای راو کېږي نو بیا چې پمای خپل کارو کې نشپی انو پټشي انو نور ور پسې راو کېږي وَسَقْقَرَ لَكُمُ اللَّهَ إِلَىٰ اَا پَكَار کی لَگُولِ اَسْتَاسُ دَ پَرَىٰ اللَّهَ شْبَىٰ دَشْبِهَ رَامُو کَا وَانَّهَارَ او پَكَار کی لَگُولِ دَ اللَّهَ رَوَزُو دَر وَذِي خُورشا قُرَانَ وَسُنَّتِ ازده کَا وَا تَعْقُمْ دَرْكِدِی دِتَاسُتَا مِن کُلِّ مَا دَهَرْ اَغَشِید نَا در گئی نر تا خودی اللہ و انتا ادو که تاسو شمیره نعمت الله نعمت اللہ لا تحصوها تاسو نشیش میره لیا غیل را اللہ دور ان الانسان یقیناً اگا انسان چه ناشکرا و کافر دے لولوم الخامقات یتے کئی کفار انکار کئی دا اللہ دا توحیدو د اللہ دا نعمتو لنا دلیل نقلی پا توحیدو و ازقال ابراہیمو کم وقت چوو ابراہیم علیہ السلام ربي ايه زمان ربا اجعل اگرده حاض البلده دا کره آمناً امن ورکونكي ومن دخلهو كان آمنا مراتنا مكا موظبه دا وجنبني اسات مالره وبنية وزما بچو لره دسنا انها بود الاسنام لبندگي كولو زمان دبوتانو نال دي الله من ده شرط ربی ایتما ربا اینا هلنا یقینا دیگو تانو عدلنا بیلارک ری دی کثیرا دیر من الناسی دخل کنا سمت لب بیلارک رو کولی شی بوتو نه نه زیریا دهی تشیفروتی عامدت شیعواز که او دهی تسجدی لگه ده عبادت دهی سبب د بیلارک رو دید ده نه چه اغی مالکان لنفیو ده فیدیو ده سرر نه نخلی که پده بیلارک رو چه خلق عبادت تا دی کئی انو زیبه دو زخطا فمن طبعا لی ابراهیب علیه السلام وی سوک چراروان شباب اسی فانهو یقینا اغا منی زمان ده ومن عصوانی چاچ فرمانی آفرمانی اکرا فانکا بیشکتو غفور رحیم بخونک مهربانی ربنا ای زماربا انی یقینا ما استان تو بل ذريتي تبچوخ فلنا بيوادن په ميدان کې داسې ميدان غير غيري تصراين چې له دخاول د پاشال مګربو زمکه پسونه لکيږي وي اين د拜ت قلب محرمي او ديرا مکرو په خواکي خی... په خواکي د کورس تا چې عزت تور تور کړي دي ربنا اعزوڠ ربا تم صلدي رکو ليقيم الصلاه د دې لپاره چې او درې د پخلا او پخل کو کې مونږو आखिरत तौहीद جوړه کی فجعل اوگرزه افیدتن زلنا مین الناس دباز خلکو چې مومنان دي تحویر اجر زي الایم دایتا ورزقوم خوراک ورکی دایتا مین ثمراته دمیونا لعلهم یشکرون دغه لپاره چې دایسته شکر ادا کی ابراهیم علی السلام دعا وکړه ما کوم عظمت پسونه نلکیږي و خدای مې وو برجغې چې څو واره هغه پار موسم کې لاوله وې په دو کار کارن کې وړي لیکي چې د پیغمبر دعایو د پیغمبر په طریقې له وګورته له چشتهو کښې نيشته ربانا ای, ای زمنګ ربا انک تعالی مو یقینن تحفیجنی پوېګې ما پاګې نخفی چمنګ پټاو و ما پاګې نولن چمنګ احکار کو و ما يخفان پټيګي عل الله د علالم شيئل شيئ فل ارض کداش داسه پزمک کښې نوم د الله نه پټ نه ده ولا فی او نه پټيګي یو شیئ چیوی پا اسمان کی دا اللانا رد دا شرک فی العلم یو اللہ دا چیاغت آرس پتر الحمدللہ اغصیفات تخذیتو باللال ردی اللذی آغا اللہ وحبالی چراکر دا مات ابراہیم علیہ السلام وی علالکبری پا بودا والی اسماعیل اسماعیل علیہ السلام و اسحاق و اسحاق علیہ السلام سمت لب بجیب دا اللانا واریخا ان ربی یقینا رب ذبا لا سمیع الدعاء خامقا قبل ان کے دعا دے سمیع منا قبل ان کے رب اعزما ربا اجعلنی وغرزمال ر موقیم الصلاۃ در ان کے او تول کے دے منصرو و من سریتی او گرذ زمان بچونا ربنا اعزما ربا وتقبل قبول تو دعا زما سوالو دعا گانے تا وصائی لی رببنا ربنا شرہ او اللہ زمان سوالونا قبول کی خواه خواه تا ودا سوالونا ربنا ا رب زمان اغفر لی بخنوکی ماتا اولی اغای گناونا کریو نا نا انبیاء گناونا نکی خواه استغفار وی خواه ولی والد ایا او بخنوکی زمان مورا پلار تا مورا پلار سوکو آزر او داغ خزا نا جی خدای پاکوی لی تو بدوانو گواری داغا واقعی چی اغا تلاپا تا نو آخا دادو آگانو ایا مراد دمو رپلار نا ادم السلام حوا رضی اللہ تعالی حادی او بخلو کہ مؤمنان اتہ السلام دعا اوختید مؤمنان اللہ یوم یقوم الحساب طاہر چودری کی حساب حساب کتاب بکھی گی داروز یولی یاد کرا رکہ بخنی پد سڑی تہ پخ کرس بولگی چی وله تهص الله خا مختهګمان مکوپ الله غافلا چې ناجانه دی او داغنه یعملو والیمون چې ک غېله رظالمان دمکې اوو یاراخه انمااخ هم یقین الله رو کوي د لره ل یوم غیر تشخصو چې ټغې براوي بروکې براو في پاغې کې الأروسترږې دجه د محتعینا تیز بروانی طرف دلاتا مقنعی پدا سحال کیجی پورتکون کی بی رؤوس ایخ بل سرنا لا یرتدو نموا پس کیگی دلائهم دیتا طرفهم نظر ددی و افئدتهم اوزرون بددی خالکو حواء خالیوی دپویو داقلنا وانزرین لاسا چونکه دا صورت دعوه سوا و ذکرون بی ایام اللہ قال الله قال پیغمبر توہی وانظر الناس ويروا خلق لرا يوم ياتيهم پکور اسراج دیت العذاب عذاب فيقول الذين ويبقى خلق زلموت كفروا وشركوا في الدنيا کے رب لا اعظم مغرا اخرنا رسو کے مغرا الى اجل قريب الاغادين اس دیت لوچ تمن ایت رسو کے لوچ بم قبول کو دعواتا بلنستا ولتب الرسول اوب بتاری کو دا پیغمبران الله م د سوی او لم ت کوو اي تاسو سمتون چې تاسو قسمونه خوړلمل قبللو په دنیایا کېمالکوم نشته تاسو لره منزواین لې کېدل د دنله خیراتته تا. تاسو مو دیده کې به منګ وسهکانتون تاسو صیدېوي لاس دپاره د دپه فی مساق الی اللی نا فکورون الداخل کو کی ظالمو چه غیظنم کړو انفسهم خپل ځانونو وتبيض لکم او کارشیو تاسو ته دا غی حالت کیفه فعلنا بهم چه سر کړو ما غی سرا و دورمنا بیان کړو بم په دنیا کې تاسو لکم تاسو الانسالا مثالنا وکد مکرو او یقیننا غی چل و جو کړو رسره پاره توحید د ختمولو د پاره د انبیا او د میشن ختمولو د پاره مکروه چل ولدا غي و عند الله دا الله سره مکروه تدبیر دا چلونو تدایته و ان کان مکروه او نو چلون تدای لته چلرشی من هو تدای تدبیر دا وجنا الجبال واغغونا سمات لا بو ولک استاده تدبیر دا سی مضبوط نده یزما پیغمبران پشان ده غرور دي او حق فرس چی تیلرشی دما معنا علم مخفط من المفقل وائل کالا یقینا مکرہ نہ چل ول دا غی مضبوطو لته زولہ چلشی منو دا غی د وجنا الجبال ورنال دمر پاخه تدبیرونه د حق پرستو بارک کول فلا تحسبن الله خامخات کو مال مکو پالای پیغمبر مخلف وادی ده خلاف کولو د الله دو عدیق پلی رسولهو کما وعداتی اللہ کردی دو پیغمبرانو سرا این اللہ بیشک اللہ عزیزون زور ورده زنتقام خواهند دو بدلی اغسطو ده دو بدلو کلاخلی یاو ما تا غرازو تو بدتن الارضو چی بدل بشی دازمکا غیر الارضی پا بلیزمکی سرال دازمکا بدلکی و بلی بشی آیا تبدیل دزمکی سده دزمکی دا موجوده صفت پا بدل شی کنده قندره غرونا دا بدلشی و همواره بشی یا به ذات بدل شي یا به صفت شي یومه پاگر هست تو بدلو الاردو چه بدلو بشی دازمکار ذات تده غیر الاردی پا بلیز مکساره دویما یومه تو بدلو الاردو پا کمر هست چه بدلو بشی دازمکار مانا دده دا غرونا غیر الارضی پا بلزمکی سرا مانا هموارا بشی و السماواتو بدل بشي اسمانونا نرس پو مایس سوری بکتو دوریگی و برزو پڑاگو بشی دا خلق لله الله تا الواحدی چیو ده القهار زور ورده و تر المجرمین تبوین مجرمان یوم ایزن پا دا غرز دا قیامت مقرنین تلیشی فی الاسفات پا زن دیرونو که مشرکین با مشرکین سرا کافر با دا کافر سرا فاسقان بل فاسقانو سرا مبتدین بل مبتدینو سرا بس خفلق سره مرگری سرا بے یوزائی کی سرابیلون قمیسوند دائی سرابیل جوانا سربال ناو سربال قمیس تا ہوئی سرابیلون قمیسوند دائی با من قطران اند رانزلون ای رانزل پیجن ای وے توری اجی پوکانو خارقو لگی روخ والے پاگی لگی لیکی صفت سرے یو اور زرخ لی ابل تسخا بونزی یا مل قفرن المال غغورو غغورو اومزر ور اهل اسقابوی اوسو ده پلاش تک قدی سونه ہی کدی داسی جامع ور توا غندای وتخجا وجوهم ا پټایبا مخلوذ دایلرا سوب میں پټای ان نارور داسل و ل یجیل الله ددی د پالچی بدل ور الله لا افیناری او لا استاد دسو ما کسبت دنیا کی چکم کو ور شرک ناروا کړی دی ان الله سریو له حساب یقن اللہ ذرا حساب کون کے دے دصورت پہ تیرا کی کتاب انزل الله الیکا لتوخ جنات امینزلونات الالنور القران میصل را لایگیلا پورا کتاب دے خلق پہ ابا سات یارونا رلاتا دا قرآن تبلیغ و پورا ده خواه ده انیوه به ازدکه پا دا عملو کاده دا بیان کواه حاضر دا قرآن بلاغ پورا ده للاسه دا پارا دا خالکو یاو مانا پورا ده بلست احجت نشته حاضر دا قرآن بلاغ دا خور رسول والده چا تبیرسای للاسه تولو خالکو تال تبلیغ نصاب سده قرآن و خلقو ترسای اصلا وليون او ده ده پارا چهو یرو لشی دا خلق بیهی پا بیان دا قرآن وبلسو قرآن که کمه مساله دا ولي عالمو او دا قرآن تبلیغ ده ده پارا کوا چه پویش دا خلق انما هوا یقیناً اغالا الهون حق دار دا بندگای دے حاجت پورکاون که دے واحد دنیاو دے الگا کتاب سوپ ہوئی اپا مسئله توحید سوک پویگی ولی از دا تبلیغ ورطه دا قرآن دا دیده پاروکا چه پنواخلی سوک اولو الباب اگا خلق چه خاندان و مالکان دا اقلونو دی اگل من خلق دا اللہ توحید و دین منیخان سور ابراهیم دا اللہ پا فضل احسان سر اخلاق شو او سور حجرو لابین لسم تے دا مبر سورت تی رستو دا سور ابراهیم نا او پنزول کې چوان نمبر سورت ته رستو ده سور یوسف نا سور حجر په ترتیب که پینده نمبر سورت ته رستو ده سور ابراهیم نا او سور حجر پنزول که چه اللہ پخپن پیغمبر را لگل ده ده چوان سرورم پانزوستم نمبر سورت ته رستو ده سور یوسف دا صورت ربات تمخ کی صورت سرا دا سورہ یونس دا ابراہیم په خير کې باون نمبر آیات کې سوي نو قران صدقته بیان کړه دا قران در عالیګلو حکمت او دا بیان کړه نو دې د دې صورت په ابتدا کې اوم د قران شان بیانایي اوم د قران صفت بیانایي دا ښکارا او کاره که انکه کتاب ده ښا امه کې سره جوړ شو ده صورت دعوه صدوه مخی صورت که اللہ تذکیر ورکو الله ایام اللہ انو پا دیکی بیانی پینز قومون چه اللہ اغیبان عذابون را استیدی خواه یاو ده قوم د لوت علیه سلام قوم ده صالح علیه سلام او یاو ده قوم ده شعب علیه سلام او یاو ده مکیم و ازمی دو خلق دو کسم خلق دی یاو مقتصیمین دلماکی پلار کی تقسیم شیو دولس کسانو اصوت براتل مکیتا انو بے یا خلکو منکی او کس راوتے دے آگو را جادو گردے او ساحر دے انو پلار نیک دن نمانی انو ایمان پیرا نڑای خوا ادویم قسم پینزک کسانو او دا قرآن پا بارکی بے خبر کولی لاسیر دے دا جادو دے او دا کہانت تے خوا الله په پینزو وارو بالی عذابون راستن لبو یې د او صورت په دوه هيسو کې تقسيم دي بسم الله خاص په انداد دروند الله داسې الله الرحمان الرحیم چا به او خاصه ربانیکو ان کړي شروع کو په صورت الحجر کې الک حجرو کې سبوديان آبادو مدینې او د شام پمیان کې یو میداني علاقړه پاغي کې سبوديان دی روخه ردت حجرو بسم الله خاص په امداد د نم د الله تاسې الله رحمان الرحیم چې په هر چا مهرباني کرن کې ده او خاصه مهرباني کوي په مومنانو شروع کوه سورت الحجر کې الف لام را الله ته ويږي فمراقبل د دې حرف رنا تلک آیاتل کتاب دي د آیاتل کتاب دي وقران مبین وقران مبین او آیاتنا د قران د تخکار د اوکار کول کې ده دا مطلب یاو معنا ذا ذا تلکات الكتاب دایاتنا او دلائل د تیرشو کتابونو دي د توراته او انجیل او کی په قومونو باندې عذابونو راغلي او قران المبین او دلائل د قران احکام کونکو اځه ما معنا ذا ذا قران المبین لا تلکا تلکا آیات الكتاب الكتاب اغا بیان ده ښا کتابون ده په دې حیثیت چې جمع ده او قرآن هم ده لستیشی او مبین خکارا هم ده اخکارکون که هم ده ندو نمونه شنو تلگا دا آیاتو کتاب آیاتو نه ده کتاب دی و قرآن مبین او دا قرآن خکارکون که اخکار دی و دا زی کتاب ده چی دا ده پری خدا و بیا مارمانو نکای ربما یودل لزین ربما دیر کارتا یودل لزین وخبگن یا خلق کفروچ کافران دی سبا خوخگنی لوکانو مسلمین ارمان نیچه من پا دنیا که ده اللہ توحید و یو او ده اللہ دین و قرآن تا غالا یخوه بیاکیدی نا زرون پریده دیلره یا اکلو چی خوراک گئی و یا تمت هم مزیح حاصل ای تا دی خلقو کارده چی خیر کردکا کم ام مزیح اخرم ویولیهم الاملو اغافل کری تا ایل را دا خیرت نومی دونو فصوف ایالمون زرده چی دی بپوشی یون یاکی در خلق ته وی دنیا بادو سکه خو خراس کم هست وی پاریمی غوای وی دا خیرت غم دا سره نیشته وما آلكنا magnetic sabahkuri min qaryatin qolwala illa wala magardeda qolwala wala kitabun lik ma'lum muqarr qolshewe ma tasbiquna maqi kigi min ummatin yutule ajala hadaq palwaq muqarran na wa ma yasta'khiruna aw na gairu sukiki hadaq palwaqna wa qalu waydi ya ayuha allazi ayagasa nuzila ajraligleshide alayka pata az-zikru quran علیه پا غبان دی از محمد صلی اللہ علیہ وسلم غائب فرس کئی ایت راس پی کئی اینکا لمجنون یقیناً تخو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیلیوانے وی اولی لیوانے ستاقام سکی پلارا نکدی او دا معاشرہ دی او دا تسکی انسان دی پو مصیبتون افتکره لیوانے پوشوی ننخان لیوانے ندی لو ما تاكينا تاولين روالي منتا بالملائكه فرشتي ان كنت من الصادقين كجريت درختيا وينكونال لو الله وي ما ننزل الملائكه تا من خنرالي كو فرشتي الا بالحق مغير باذاب حقنا مانا تم طالبك اكمالا فرشتا بكاردا لو جتراولي صباح او منم لو كن نماني نبيابسي رتبا کی کی با و ما کانوا نبیدای دا سوک مطالبه د معجزو اځ فرشتو ک ای ځل په دغه وخت کې فرشتي راشي مول دارین مهلت ورکون کی او قران حفاظت کووک اینا یقیناً منگا نحمم نزلنا ذکره را لې ګلیدا دا پن کتاب او قران دوم ذکر دی و اینا یقیناً لهدلرا لحافظون خام خاصاتن کیو واللهقدرار صله یقین منګېګلیدي م مِن قبل کاستاه ماخکې پ غمبرانشي شیل اوولین په ډلووربرلو کې وما ی نوورات لدته پ رسولین یو پې غمبر او چې بصل بي بیان کړړ الله كانو مګو بنا غ دغه پې غمبر پورې يستازی اون ټوکې کوون کې استضاو خندا به کوله دپې غبره کوي خته سلی ده کاذا کا درنګې وارنن باسو چلو کلاو منګه چالرا دي تکذيب لرا في قلوب المجرمين فزرنوا المجرمانو کې دا مجرم پسل کې دا د پیغمبر پروتو کې قول الا تکذيب کول الله او ایمانن باصله لا يقمنون غيب از راجي به هي په دي پیغمبر او قران وقت خلص سنت الاولين او يقينا كيرشوي دي كيرشوي دي قانون د الله په څالو کې هيا زي وزلو کو نمنل ولو ما به ختمته ولو ما ولو فتحنا كبار ازمن عليهم قدای بابن دروازه من السماج <سؤال> <سؤال> اسمان <سؤال> دا دی وی به پغلو اوگر دیدائی فی اسمانن کی یا رجول تبرکتن کی لقالو خامقا و بلا منکرین الا ما سکراتو لکنن بند بند کرشیوی دی اب سوار الا سرگ زمن پمنگے جادو کرے رے بل نحنو قوم بلکی یمن خلق مشخورون جادو کری شیوی ک اسمان تیزو او اول اسمان دلایا عجائب قوینی بیابو و زمال اثر کی بندی رے پما جادو کرے رے 我al جنا kiገር zouውuli man